Він убраний у червоні штани та чоботи, а більше на тілі його, гладкому та спітнілому, нічого нема, бо день сьогодні спекотний. Сонце вже перехилилося за браму Потоцького, хилиться до вечора, але гаряче марево не спадає, їдка курява стоїть над містом, бо валкою через Яропіль ідуть вози з дровами та соломою, туди ж, куди і ми з вами поспішаємо, на Майдан. Збігаються старе і мале, щоб подивитись на превелике диво, як палитимуть на вогні схизматика і бунтаря, ребеліанта і безстрашного козака, вірного товариша полковника Семена Палья, сотника Григора Гамалію, колишнього студента Києво-Могилянської академії, Безвірника і чорнокнижника, що прилетів до Ярополя на літавці, як каратимуть на горло Григора Гамалію. Так, брати мої, саме так. Це був Григір Гамалія, той, про кого народ наш склав пісні й думи. Це був він. А старець наш благочистивий, Лаврін Червінка, тюпає довгими коридорами замку Потоцького, і дзеленькає у шкіряній торбинці червоне золото. Тихо й мелодійно дзеленькає, мов би птахи золоті десь весело щебечуть. Птахи золоті стрибають у серці лавріна червінки, але назустріч йому у іржавому громі кайданів іде григір Гамалія. Його побратим, котрого ведуть жовніри на муку. Цей грім кайданний, мов би, якісь монстри покручі, залізні танцюють, кривляються, підморгують. А ми щось знаємо, Лавріна Червінка, а ми що знаємо. Зупинився Григір Гамалія, зіткнувшись вічнавіч з побратимом колишнім своїм. «Ти довго житимеш, Юдо-Іскаріотський, але до віку нестимеш той вогонь, що спалить мене. Твою душу палитиме він до скону. Завжди, коли вогонь бачитимеш, я ввижатимусь тобі. Жаль мені тебе, Лавріне, бо ти мертвий, єси. Я попилом впаду на рідну землю, ти ж мертвою морою блукатимеш по ній. Що довше житимеш, зраднику, то страшніші дні й ночі твої ставатимуть. Мовивши так, пішов ригір Гамалія далі. І знову затанцювали залізні монстри покручі. Язики зачали показувати, підморгувати. Ти не бійся, Лавріне Червінко, ти не бійся. Вічна я тобі пам'ять. А на майдані до стовпа. Майстер Кшижановський прив'язує Григора Гамалію, сирицею перетягує високе чоло молодого віщуна, цурку вставляє у цей пас тортурів та починає перекручувати її, щоб вигнати схизмацькі думки з ясної сей голови. Потім ганчіркою дьохті змащеною прив'язує майстер Кшижановський очі Григора Гамалії щоб не побачили вони того, чого інші не бачать. А в натовпі погомін повзе, що то літавця схопили, що то є літавець, який над Ярополем кружляв уночі, мов кажан, що прилетів він з Києва цей літавець, де, звісно, усяких чудес перебагато та чорнокнижників і чародійів, що чесний люд каламутять, Тьма тьмуща. Плачуть, ридають у натовпі вірні Бонавентура Шпак да Барнабас Швидницький, які, бороди погливши, у хлопське вбрання переодягнені, стоять, дивляться, як бере безсмертя сотник Григір Гамалія. Вдарили барабани і замовку Пет староста магістрату Єропільського Ізидор Гречка виголосив вирок духовного суду Єропільської капітули. Вогонь злетів до неба, огорнувши Григора Гамалію, він обпалив і нас тих, хто сидів у притемненій цій залі, і навіть холодний, незворушний професор Скуратов, і той забув про сигару та свою апаратуру, і дивився, мов зачарований, як навколо нього кружляє той вогонь невблаганний. А ми раптом в якісь іделічні місця потрапляємо. Лани від пшениці золотаві, левади сумирні, Яри темно-зеленими зморшками до ріки збігають. Та ж це рябий хутір. А по селу наш лаврін червінка ходить, та не підтюбцем, як зазвичаєм, а пологом, поволі черевце своє несе гідно, і усі, хто по дорозі йому трапляються, брилі скидають і до землі кланяються, Диво та й годі а наш лаврін вже на ганку великого поміщицького будинку стоїть у жупані золотом гаптованому.